Розтрощивши їм голову. Так він біг і тепер, не розуміючи, не думаючи про те, на що йому ловити Романа, і що йому той Роман забив, біг і кричав, інколи не втечеш, задавлю. У його перед очима, не перестаючи, швидко мелькали п'яти, притискались до боків, висунені назад лікті. Ці лікті все ближчі, ближчі стають. Строк виразно чує, як важко дихає втікач, почувається дихання. напружується з усієї сили от то досягне. Але й роман напружується. Та ненадовго. Одним останнім стрибком падає струк на спину Романові, валяє його додолу. Але той ж мить Роман вивернувся і зірвався на ноги. Строк, лежачи на шляху, вхопив його за ноги обома руками. Роман схитнувся і знову упав. І вони щепились проміж себе, качаючись в пилу на шляху. — Не втечеш, не втечеш, — хрипів Струк, — не попущу. — Чого тобі від мене треба? Що я тобі зробив? Так само хрипів Роман, пручаючись. — Пусти! Враз і ще двоє впало на його, вхопило його притисло. а так ти ти! Так, кривів розлютований Денис, красти, биться, тікати, злодії, душогуб. От я ж тобі покажу. Роман визволив праву руку і почав бити, кого й по чому попаде. Його пригнітили так, що він застогнав і скрутили йому назад руки поясом. Тепер тікай, знущався Денис. Да тільки не в город, а до волості. Підвели його, і стояли, відпочиваючи всі четверо, задихані, знеможені, в подраній одежі, з умазаними обличчями в кров, змішану шляховим пилом. У бійці Денисові розбито носа, а він поплямив своєю кров'ю інших. «Ходім — Ходім, — смикнув Денис Романа. — Не піду. — Ходім, бо потягнемо, як падло. — й тягніть! Роман упав на шлях. Але Денис схопив його за вірювку і потяг по шляху, що аж руки тому вивертались. Роман ойкнув. «Оставай же, бо ще гірше буде!» Роман устав. Пішли до села. На дорозі забрали покинути сало. Терешко йшов з ним попереду, а далі Роман, а заїм з рук із Денисом, держачи його за кінець пояса, що зв'язував руки. Мовчали всі. Так увійшли в село. Куди жити? спитав Сток. У волость, одказав Денис. А може б, до батька його? Нехай повчить, порадив Терешко. Таки що повчить, сказав Денис. У волость. Повернули до волості. Здивовані люди спинялись, поглядаючи на цю чудну незвичайну процесію. І не могли нічого зрозуміти. Дехто підходив і питався, але ті, поспішаючись, ішли далі. Увесь час Роман мовчав, але як уже підійшли до волосного рундучка, і він ступив на його ногою, тоді повернув до Дениса У, -у, -у Ірод, і плюнув йому межи очі. Денис рвонувся був до його. Але зараз же спинився. Постривай, побачимо, що в холодній заспіваєш. Отерся і всі вкупі вступили до волості. Там були писар, старшина, урядник. Вони аж не стямились того дива, що побачили. А Денис, незважаючи на те, почав оповідати, що ось вони піймали злодія салом і вимагав, щоб написано протокола. І засаджено злодія в холодно. Говорив так, мов би, це не про брата, а про кого зовсім йому невідомого і чужого. — Що ти, Дениси? Бога ти не боїшся, людей не стремишся. — Брата, — дорікав йому старшина. — А хоч і брат, та коли таке леда, що? Тоді озвався Роман. Вони на його напали, калічили, нівочили його. Денис завжди пеклом на нього дихав і тепер хоче занапастити. Зовуть його злодієм.